tambor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 Digo, a audiencia, a ver, que se manifeste se, se, eh, sea, sí. tenemos Que sea así Que me extrañan tanto, que digan te, Tenemos que pedir yo Palen ahora o que calen para siempre como se dice, te, Tenemos que pedir yo no, no, Posiblemente Estiveras posiblemente ocupado con, uh, con, con ciertas tarefas uh, Que te, están relacionadas con Viño y Abendima ¿no? Pues, mira Tengo que decepcionarte Sí, sí, sí porque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 tíben que escribir nada uh -huh. en relación a vendima, ni nada desconectado total bueno, porque tiñas outras faenas que cumplir como por exemplo, reunir a varios eh, eh, varios monologuistas eh, cómicos e eh, cousas así, que según teño entendido como reunido, non sei non sei, que tiñas te, te, intervencios de persuadir os monologuistas, me parece a min, non?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 Eh, foi a, a pasada semana eh, pues... o, este sábado pasado no o anterior eh, participaban una mesa redonda sobre os límites do humor uh -huh. despois pola tarde grababan un podcast eh, sobre os o, o humor absurdo então participou, digamos, nesas dúas mesas redondas, estivemos ali convidados e eh, xa nos quedamos a gala uh -huh. de clausura, que foi ese propio sábado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 Festival Internacional de Poesía en Ayeriz, que con con personalidades algo fora de serie. Manolo Rivas, Elena Villarjaneiro, Xesús Raba de Paredes, Lorena Conde, Samuel Pimenta, xonha estranxera tamén. A verdad ver que Ayeriz eh, eu vou ser super subjetivo, eh. sí. vou ser subjetivo totalmente, porque falo por, por a mia relación con a no no sí, sí, sí. é un punto de vista objetivo, ni moito menos. En la que xa un colaborador, en este caso para o medio de comunicación, sí, sí. eu estou enamorado de Llariz. Estou enamorado por po Llariz como vila, enamorado eh, por por a xestión e eh, sí. todo, todo o que se fai sí. nesa vila tan pequena, nese consello tan pequeno, pero o ven que se fai o que se traballa e, eh, eh, bueno, os méritos que van que van que... conseguindo ano a ano uh -huh. e que, bueno, xa é, xa é dormitorio de Ourense moita xente de Ourense xa sabe vivir a sí. a Yarís por a comodidade que uh -huh. representa vivir unha vila pequena con todos os servizos, todas as comodidades e, pois, como vos digo, con ese xeito uh -huh. de vida, ese saber facer ese cuidado polo entorno que, bueno, maravilloso de feito, ahora, vou a ver noticias, vou citar xa que non vou enredarme máis senón vai vale, pensar pues, aquí que me pagan <risas> pero en agosto, como por por fiar co que diste, si é un evento que está gañando notoriedade, sí. que como diste, cada ano levan a xente representativa eh do mundo da da literatura galega, neste caso máis estretona na lírica, que é espectacular, un, sí. un festival xeitoso, xeitoso eh, como co con personalidades dun nivel, dun altura, bah, un, espectacular. Un, un elenco extraordinario, cada ademais es vivirá, estará acompañado de... Estes poetas estarán acompañados de, de, de grandes artistas, como Joan Curiel, Camaño Meixeiras e Auxía. Pois, pues, eh, xa, xa me, me diz bastante, eh? <ríe> sí, sí, sí. No, no, como para eh, pa non coxer un avión eh, o, o tren e ir saurense. Claro que sí. Que... Che, no, nesta ocasión non chegará non non temos ainda o ave para aproveitarlo, pero xa na seguinte, con sí, pues, casi poñería mano lume, casi na segunda, na seguinte edición, sí, eh posiblemente a opción de coller o ave, no pues, ave plantas te que dicían en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 Unha preciosidade, non? Bueno, eu eu empedrado da, da rúa é, é extraordinario tamén Si, sí. correcto Entón, sí. eh, volvendo ao principio da conversa Venga. Tema Vendimas, para a seguinte colaboración, si sí que poderei falar algo vale. porque o, o Luns o Vindeiro Luns, si sí que estou convidado a, a, a votar unha mano a un amigo nunha Vendimas o xa que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 Sí. Eh, va a facer por pues, demostración, incluso un, una, un desfile militar. Mm -hmm. Eh, esa tropa romana despois tamén vai a representar a quebraveira, pois eh unha vendima. Oh, oh. Intentando a arredar de algún xeito con todo o que ten de representación a a vendima no, nos tempos dos romanos. Está ben. Sí, sí. Per como a lexión como a lesión pois eh traballos duros en vertical de vendimna ribeira sacra, o sea que bueno, é unha unha actividade tamén para atraer turismo uh -huh. eh, para dar que falar, pero bueno, eh, todo o que sexa atraer turismo e eh, poñer a Ribeira Sacra no mapa, pois ben, ben está. Ben, pois, como, como cousa curiosa doade, o se quereis igual algunha ocasión falar con cunha das persoas que dinamiza este tipo de actuación tamén vos podo poñer en contacto. Pero bueno, como cousa curiosa eso, que haberá unha unha lexión acampada que fará unha representación da, da vendima heroica moi ben bueno, eh, estábamos no, na túa sección non? imos que os gustame non me gusta ae está, ae se vale gustame, se desgústame aí vou eh, telegrafiados, vale? moi ben a ver, gustame, volvendo ao que vos dixen a llariz mirate, por onde tiña a llariz tamén aquí presente <risas> sí. por, por, por que? Por que? Sabedes, cada ano citámolo Falta vos ainda vivir a experiencia Pero algún ano virede mm, <ríe> eh, O boi Refírome a, a xornadas de carne de boi Exactamente, o xantar do boi sí, sí. As xornadas, xornadas Non xantar, xornadas eh, Son xornadas eh, Nas que haberá eh, Pratos de boi E eh, tamén eh, concurso de tapas mm -hmm. A hostelería de... Deyariz ofrecerá datos temáticos a nos que o boi é o protagonista, boi de Yariz, que mm -hmm. tamén haverá un concurso de tapas. Falamos de 23 establecementos que participan e eh 18 deles no concurso de tapas. Moi ben. Eh 2200 kilos de boi. Colin, estarán en Rúa das Mesas en Allariz dende o 24 de setembro a mañá ata o 12 de outubro a ponte de, de la Pilarica uh -huh. entón entre o 24 de setembro e 12 de outubro poderase na hostelería de Allariz pues, pe, pedir eso pratos específicos confeccionados eh, con boi de Allariz e eh, eh, eh, as tapas eh, probar eses petiscos eh que, que teñen eh, especialmente creados para ocasión. Eh, falamos de das décimas xornadas, levam este será o décimo ano que se fan, ou sea que xa ten unha trayectoria importante. Haberá o premios para aqueles que uh -huh. consigan, pois pues, eh, probar as 12 as 18 tapas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 coñecido como Papando no Novoi, de 100 sí. euros para gastar eh, no comercio local. Este premio é exclusivo para xente que este empadroada en Ayariz. O sea queres un pouco recompensar a xente da lá por que os propios veciños e veciñas tamén participan sí. eh, neste, neste, neste evento. Moito ben, moito ben, moito ben. Perfeito. Entón xa vos digo, é espectacular, sacrificanse e... seis bois. É un justo Perfecto. de degustación de ademais exactamente. Eh, seis bois, seis sacrificados mm. para obter 2200 kg de boi que estarán, como vos digo, nas mesas no ofrecemento de Galicia. Eu ali, ali vou ir, eh, ben, Do 24 de setembro ao 12 de outubro, veña. Eu eu convido vos a vir. Eh, como moito igual vos mando un selfie, pero <risa> pero deixo polo pues, aí pues en riba. Vos o ofrecemento, eh. O que, que ti nos envíes compartiremos, veña. Ben. Que máis? Segundo. Que máis me gusta? Segundo pois mira, que este ano os hotéis En Galiza, polo menos Sei que fixeron o agosto uh -huh. a, a frase mítica de sempre O dito popular de facer agosto Este ano volveuse a cumprir Parece que imos eh, vendo a luz ao final do túnel Superaronse incluso marcas previas a pandemia Subiu a un 70%, un 70 respecto a agosto 2020. As pernotacións, os aloxamentos subiron un 70% este 2021 respecto a 2020. E, respecto ao 2019, subiron un 7,4% as pernotacións nacionais. Pero sí, hai que decilo, non todo é positivo, que baixou un 48% as pernotacións de estrangeiros. Bueno, como claro, a este sí, ano sí. aumentou moito, moito, moito o turismo interior, que que estaba reducida, así, que estaba reducida tamén eso... a participación estranxeira. ¿Qué? ¿Sí? Que digo que tamén que estaba reducida tamén a participación estranxeira, non podían vir todos. Claro, eh, como aínda non saímos de todo, aínda pois pues, hai certas reticencias a viaxar, claro, a certo medo. Claro, pois pues, sí. eh,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 fixeron agosto y bueno, pues, Ay, que siga un pouco esta liña e que, que, que mellore que, que, que falta nos fai. Que te guste, compartímolo, sí, señor. Vale, remato, os gustame coas co expectativas da, da xunta de vacinar o 100% da poboación. Eh, oxe mesmo, fei joven de anunciar que os galegos e galegas, sen vacinar ainda, poderán pedir cita dende o Whatsapp xa o sea, que enviando un whatsapp o 981 21 59 30 poderán pedir cita para vacinarse. Con esta medida, como vedes, máis roada imposible, querese chegar ao 100% da población vacinada contra a, a COVID-19. Eh, estamos, mm, creo que as en as millones comunidades, senón a millor en canto a datos de vacinación, eh, con esta innovación, con esta medida... Eh, pois, o que se quere xa, pois, digamos vacinar a, a, to, a toda a poboación galega, digamos. Sí, señor, sí. E ademais iso sí, representará que te quedarán menos contaxios, claro que si. Sí. Claro, evidentemente. Moi ben, moi ben. O sea, que tamén boa, boa nova. Hombre, un un justamente interesante. Exactamente, eh, desgustame, A ver, desgusta. a eólica eh trece novos parques eólicos ameazan a reserva da biosfera da Ribeira Sacra o Courel e eo Iri, Iribio, ya o sea, que a, a última das reservas da biosfera pois eh concedidas. Sabedes que a semana pasada foi noticia que se que, bueno que a Ribeira Sacra o Courel de Oribio Iri, recibirán esta eh, esta protección eh, por parte da UNESCO, claro, ¿no? claro, claro. Pois eh os catro parques eólicos que xa operan neste territorio protegido podrían sumarse lle outros 13 13 que hai digamos aí en, en bandeixa de saída para ser aprobados por a xunta trece parques eólicos para eh, instalarse na recén aprobada reconhecida reserva da biosfera que vos acabo de decir 13 Carai, pues eso, parques eólicos que pues eso... segundo a legislación galega a día de hoxe non ¿Qué? impide que estas instalacións poden estar aloxadas nunha reserva da biosfera tamén, é eh, para, para para debater, é, eh, cousa curiosa que seja compatible unha reserva da biosfera con parques eh, eólicos, non? O galla que non, o galla que, que, que haxa suficiente m, implicación da poboación para poder eh, elim, eliminar esta posibilidad, eh, o galla? A ver, a ver, pois pues, bueno, co, por, por fazer tener unha reseña e, hmm. e lembralo, aparte desta recén concedida reserva da biosfera a Ribeira Sacra, Serras do Iribio e o Courel. Aí sí. eh, ahora en Galicia sete reservas da biosfera. As outras seis que xa había, sí. por eso por lembralo que nunca ven mal. Sí. Área de Allariz, sí. Os Ancares, Montes de Cervantes, Xurés e Gerês, Sí, yes. Xerés, sí yes. Coruñesas, Terras do Mandeo, o Río e oscos Terras do Vourao e Terras do Miño xa mm -hmm. o sea, que tamén podemos felicitarnos congratularnos de ser sete reservas da biosfera xa o sea, sí. que conservémolas eh, chufemos delas eh, bueno, avallamos consentidinho co tema da innovación eh, e instalar, pois, pues, neste caso como estamos comentando, parques eólicos a Asgalla sí. eh, sen control vale, que non, un desgústame queremos, queremos todo queremos mm. o sol na na horta e non ficaron te quedou son aire, non? Bueno, un desgústame que compartimos. Vale, eh o último desgústame hmm. Bueno, pois pues que a, as queixas dos dos bombeiros forestais de Galicia denuncian precariedade. Eh precariedade no modelo de contrato porque sabedes que teñen un contrato fixo discontinuo só so de seis meses. Eh, eles reivindican a ampliación deses contratos que duren máis meses porque entenden que a súa precaridade que, que estean tan pouco contratados aumenta o risco de incendios porque a temporada de incendios agora estendeuse non, non remata non, estritamente no que se considera verán e hai plazas vacantes eh, sem cubrir por incapacidades temporais por permisos, por licencias entón non se cubren a esas baixas e ainda por riba, pois eso limitados limita aos meses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 Moi ben, moi ben. O sea, que reivindican un, unha mellora nos no seus contratos, é eh, normal eh, que reivindiquen eso, porque... eh, de, eh, que desapareza a precariedade de tanto nos soldos como nas placas vacantes que se en cubrir, ¿no? Cor correcto, correcto, que quen traballar máis. Uh -huh. Moi ben. Re de rematar, que non o comentamos o tema do reto. Seguiremos correcto este ano. Que reto temos para a semana que ven Pois pues, De momento non tiñamos previsto ninguna cousa porque, claro, non faláramos contigo e entón pois, non, non, non nos demos... Eh, non puxemos ningunha pre premisa, non? Bueno, pois eu que sei, a ver, pois podemos buscar un... O Pepo Suevos xa unha entrevistación de 9? O Suevos, Pepo Suevos. Pepo Suevos, o moista Morista. Si... Sí. ¿Se podemos... ha entrevistado suaves? A mí no me suena, pero... No, no, no, no, no, no entrevistamos, no. Yo conozco la en persona, pero... Pues bueno, podemos poner a Pepo Suérez como hombre, como mujer... A ver, ¿qué vos parece...? A ver... Eh, ¿Yolanda Castaño se ha entrevistado? No. No. Yolanda, esa grande poeta pois pues, intentade tamén con Yolanda Castaño, o sea, a ver, poñemos ese reto. Yolanda Castaño e Pepos Levos, vale? Si, sí, posiblemente serían son dúas dúas persoas moi muy... A ver, se si, si conseguimos. moi interesantes. Si, sí, si, sí, si. Sí. Vale. Bueno, eh tamén podemos poñer quizais, sabes, xa que falamos do, do poema agosto, hai unha poeta, unha poetisa, unha rapaza que nació en Ponte Sampallo que que que vai a participar no poema agosto que se chama Lorena Conde. Sabes que, que, que é tamén a actriz, eh, dramaturga, unha poeta interesante. Pois, pois tamén, pois mete na lista. O, logo, millor, tamén, puedes... o millor, claro, claro, tamén pode ser unha persoa... Vale, pois veña, mete na lista, axai faen aí. Vale. Já <risas> <Ya> teniu feina. Já <risas> <Y yo> teni <risas> feina, sí. sí. Pois e además es... a intervención co es, En vez de carallada, ximos un pouco serio. Bueno, serio algo de cara allá de ten, siempre a a sabiduría popular. Sí. Pero bueno, deixémolo, sabiduría popular, aportacións achegas da libretiña pequena. Mm. Ben, a ver, profesoría, teño tú as frases. Eh, que se non as usades, já estádes empregándoas a partir de hoxe. Sí. Eh estar as cousas pola mão, pola mandum. Man sí. Cando eh, se entende que hai que ter un control, unha orde mm unha organización das cousas se mm. anda moita xente eh, trafegando co, coas cousas sí. pois extravíanse, corren o risco de perderse, mm -hmm. non sabe onde están re, revolvemos, remexemos pola casa poñémonos nerviosos, cabreámonos cagámonos mm. bueno, nos, e, tornillos, cosas, claro. eh, nos tornillos eh, claro nos tornillos como aquel ateo que ateo que se caga en, en ningún dios sí. me cago en ningún dios Eso. O, o, o a palabrota o, sí. do, do ateo pois ben, para que non pase isto hai que ter as cousas pola amando exactamente, que non se perda ter as cousas pola amando outra nunca se ve farto decide, decide nunca se ve farto que é os sacos en fondo Sí sí que come moito, que fai que fai as cousas eh, con repetición eh, exhaustiva exaustiva eh, eh, sen cansarse, sen aburrirse, sen esgotarse eh, eh bueno. Hm. Pois aí allá cae perfectamente esa frase. Claro, nunca sí. se ve farto. M non ten límites. No. Di e dicimos máis, ser un saco sen fondo. É é é fondo. Sí, pois pues, pues, moi ben caída Esa frase, si sí, señor Que aí veu má cabeza eh, Anotando aquí no guión Esa frase Veu a cabeza daquela anécdota que xa vos teño contado de, Da televisión de Galicia dun programa deste Que van falando coa xente mm. Que hai moitos que parecen todos iguales Que van ás cámaras mm. da Galega As veces incluso levan un locutor mm -hmm. Que vais preguntando a xente Pois pues, ben, unha locutora da Galega Foi unha feira unha festa gastronómica millordito eh, entón, bueno, estaban salí enchendo como facemos os galegos cando imos a unha festa destas estaba un matrimonio eh, estaban pues comendo con ganas, con ilusión e eh, con gran satisfacción como facemos sí. os galegos e eh, en esa a, a locutora, a reportera dixe un pouco como se di realmente quedarse, vacilar o, o galego mm. e dixe a muller e xa se dixe a muller para buscar maesornas come moito o seu marido e eh, ela <coughs> aplicando eh, como ten que ser con grandes reflexos e eh, gran espontaneidade a retranca contesta a rapaza non come ni moito ni un pouco como que lle fai falta o que lle compre quedou ya cara sabes quedou, claro. como, quedou como inotizada sí. quedou como se lle puxeran as largas Si, si, si Eso é es traballar es de, sí. sí, es de listilla Ben boa Eso é traballar de listilla E entonces a topa a contestación máis axeitada posible, non? Claro, sí. despois eh, En léxico Un verbo que, bueno, non sei como bueno, Chegoume por un Grupo de whatsapp Pero fixe unha ilusión porque había boas Anos que non escoitaba esa frase Que me dicía bueno, esa, esa palabra, perdón que me dicía moito, moito, moito a miña nai e hai tempo que non a empregaba niña escoltaba ela, porque estamos así distantes e o verbo cotifar que podes empregar dende dous sentidos falar moito, cousas sen importancia para amolar, falar de xeito acalorado e violento con alguén por cousas sen importancia e outro sentido que eu que xa aplicaba a miña nai, que moito, moito me dixo e moito, moito me gustaba ese verbo tocar a alguén con insistencia contra a súa vontade. Mm. O típico o típico ou atípica que te está dando aí eh, empurronciños co brazo. Sí. Te tiene un que chordea, así eh, que chordando mentres che fala así que aí. Que está a é eh, molesta por lo menos a min. Mm. Molesta bastante. Caray. Tocar a alguén con forza para moverlo de sitio tamén se pode decir, pero ya na sobre todo empregado con eso de, de, de dar un empurrón para moverte mm. ou ese enpurronciños continuados. Mentre che fala unha persoa Que son tan incómodos e molestos non? Uh -huh. Pois eso é cotifar Cotifar Buen? Buen. Buen, eh? E remato, remato Cun consello Para a vida Destes que che dan as tabernas Un paisano maior Pois non sei como lleve a la cabeza Que sabe que bando caribeta Dixo me apunta aí Apunta aí E eh, é un consello para para a vida Que tenes tamén Que Eh, un bolígrafo o lápiz dice lo siguiente come y bebe y ponte gordo se te llaman faito xordo se che deben, que te paguen y se deben, se apagarás exactamente, ¿no? no? que me llordito <risa> sí, sí, <risa> o sea que si, si, si se deben, que te paguen, y si debes se apagarás claro, que bueno, eh, mira Pois é un pouco un consello para despreocupados pero na vida si. tem que te algo de despreocupación senón tamén Onde? pois vivir angustiado e, e tal, pois tampouco é bon no, a saúde como sabedes si, si. tampouco despreocuparse atender as sobrigas evidentemente, pero aí ven con retranca, está, está claro come e bebe, non hai que alimentarse ponte gordo, uh -huh. o sea que cuídate ben ponte gordo pois hoxe non está ben visto se claro. te chaman faito xordo, faito tolo, sí. se che deben que che paguen, evidentemente non perdoes ninguna débeda, ese deber xa pagarás, como non te preocupe, que non te preocupe deber. ¿Eh? Claro, sabes, claro, claro, claro. Xa, es... xa pagarás. Sí, sí, sí, eso, sí, eso ben, ten moito que ver co, con eses eh, haikus que, japoneses eh, chinos, ya, sí, ya, sí. ya, ya fórmulas chinas que dicen sí. que Si, si hai algo que che preocupa, te preocupa, non te... Non te rees oh, íntima del. Te... <ríe> claro, claro, bueno, claro. eu vou te regalar outra. Eu vou te regalar unha. Mm. Febreiro loco e marzo un outro pouco. <ríe> <ríe> bueno. Moi ben, moi ben. Oito para apuntar. Xoxe <ríe> Manuel, que te agradecemos bueno, moitísimo. Moitísimo, moitísimo a túa participación Mira, vouche dar unha noticia Que che vai gustar A, a seguinte entrevista que, que te hemos previsto, se si é posible Que poido que si sí, será con Siro S Sabes, ese grande ¿Será con? Siro, Siro López Ah, ostra, pois pues, sí, sí pues, Ora píadesme fora, pero E inascoitar eh, eh, A ver si somos deferido. A ver si somos capaces de, de conectar con él Vale, agradecer che pues moitísimo Agradecemos-se moitísimo que... a conversa ser, de hoxe. Pode considerar reto, é? Eh? Sí. Tamén, sí, sí, tamén, sí, sí. tamén. A verdade é que sí, é eh? certo, sí. Levábamos moito tempo intentando conectar con ele, sí, sí. Vale, pois pues, moi ben, moi ben, moi ben. Pois pues, coitarei non cobrada atención, porque é un, un mestre do humor, evidentemente. Sí, é unha grande... Sí. A máis, va, verás, vai nos da, falar dun traballo que, que, que regalou, que agasallou a xunta de Galicia, precisamente, e que está exposto ali no Parlamento. Vamos a, vamos a falar con ele. Vamos peña un aperto pues Bueno, pues, hasta, atento, ¿eh? Hasta ocho <tose> <chovis> que ven <tose> Igualmente <tose> Hasta luego Hasta luego Radio Zambor